Він простягнув старшому пачку зібганих асигнацій, і гроші зекономили. Візьміть для партійної каси, ще згодяться. Старший поморщився. Беріть, беріть, вони не пахнуть. Самі ж казали, висока місія, мета, без крові не обійдися. І все ж таки, Володю, це негуманно. «Негуманно посилати нас за кресленнями саме сюди. Можна було б якось простіше. Не можна, – суворо відрубав старший. Тут найбезпечніше. До того ж, на березі креслення дісталося б німецькому резиденту, а ми їх візьмемо тут. Добре, що суб'єкт повів подвійну гру і на нашу користь». Він знову поглянув на годинник. «Він має бути тут за годину. Уночі пароплав ставлять на якір для зручності пасажирів». «Суб'єкт нам потрібен?» Вітольд Вікторович зморщився і кивнув на воду. «З ним, прошу, без подібних жартів!» «Милосердна ви людина», – посміхнувся молодший – і додав, серйозно дивлячись опоненту в очі, «Ми підемо іншим шляхом. Терор, терор і ще раз терор!» Вітольд Вікторович докірливо похитав головою, але нічого не відповів. Море було тихим, далеко на чорному горизонті, що зливався з ним, майоріли ледь помітні вогники пароплава. Олексій був уже на порозі, як з-за дверей почулися кроки. Вони прошили стіли, немов осіннє листя, що падає на м'яку землю, але для його слуху цього було достатньо. Він вимкнув газову лампу, швидким рухом згріб подушки на ліжку, накрив їх ковдрою, сам притиснувся до стіни, Поклавши руку до кишені, двері, в яких коротко скриготнула відмичка, безгучно відчинилися. Жовте світло з коридору на мить висвітлило тендітну чорну фігурку, що ковзнула досередини. Фігурка завмерла, роздивляючись накрите ковдрою тіло, підібралася ближче, схилилася. Пролунав ледь чутний звук, схожий на коротке дзищання бджоли. Олексій наставив на фігуру револьвер і увімкнув світло. «Сподіваюсь, наступну порцію отрути ви не встигли приготувати, мадам Лібо?» Ванда повільно обернулася. «Де креслення?» – захриплим голосом запитала вона. «Поспішаєте?» Олексій іронічним поглядом окинув її дорожній костюм. «Власне, я також. Тому пропоную вам негайно віддати мені те креслення, що ви вкрали в обієнного вами ж морського інженера Віктора Передирі. Бачте, ми з вами тут в одній справі». Ванда закусила губу, скривилася, поглядаючи на наставлений на неї револьвер. «Не дочекаєтесь!» – Олексій звів курок. «Тоді мені доведеться взяти його самому. Повірте, мені це буде прикро», – посміхнувся холодно і зморщився. «Обшукувати небіщиків справа неприємна і не зробить мені честі. Краще «Віддайте самі!» – Ванда посміхнулася. «Ви цього не зробите!» «Ви впевнені?» – невзаєм посміхнувся крапка. «Так!» – кивнула Ванда і додала значуще. «Адже у вас тут є ще один інтерес!» Рука сищика затремтіла. «Що ви з нею зробили?» «О, як пристрасно!» – засміялася Ванда. А вона казала, що ви чужі. Не хвилюйтесь так, вона жива. Поки що. Але помре через пару годин, якщо не прийме ось це. Вона вийняла з декольте крихітну скляну пляшечку. Олексій опустив револьвер.